На світанні загін в'їхав у густий ліс і, розтягшись по вузькій стежці, мусив просуватися дуже повільно, поки не вибрався на невелику галявину. «Ну, тепер дідька лисого нас хто знайде?» – самовдоволено сказав провідник. «Тут можна сміливо зупинитись і дати коням перепочити і напитися. он де біля того струмка. А скільки ще до Глібівки?» – спитав Найда. «Миль за дві, не більше». Тільки далі підуть гори, і ліс до самої переправи на Дніпрі, відповів провідник. А людських посіпак немає на переправі? Де б вони взялися? Тут, власне, і переправи справжньої немає. А є в рибалок великі човни і дуби. Господь наш притулок, подумав отаман, і звелів трохи перепочити і напувати коней. Через годину, коли скісні промені сонця пронизали лісові хащі, обливши верховіття дерев багрянцем, подорожні вирушили в путь. Дві милі, впродовж яких круті узвози чергувалися з небезпечними спусками, видалися за добрі чотири, і деякі скептики вже почали сумніватися, чи не завів їх провідник у пастку. Але синя величної багатоводної ріки що заблищала крізь просвіти в листі, одразу розвіяла всі підозри. Проте Найда не виїхав на берег, а зупинившись на узлісці, послав з деяконом і Петром провідника, щоб вони найняли для переїзду на лівий берег Дніпра великий байдак. Сам же пішов до отця Мелькіседека, допоміг зняти його з коня і покласти долі на м'якій підстилці». Владика виглядав значно краще, зручні ноші і чисте запашне повітря зробили своє. Та й Дарина вже встигла перев'язати йому скалічені ноги і тим хоч трохи вгамувала страшенний біль. «Хай вас Бог благословить радістю і щастям, мої діти, за вашу великодушність, за вашу самопожертву ради мене грішного!» – зворушено прошепотів отець Мельхіседек урочисто поклавши руки, на схилені до нього голови, найди й дарини. Цілком зрозуміло, що в юному Шляхтичеві напівживий і гумен не міг пізнати дочки Генерального обозного, а благословив її і найду як відданих друзів, як вірних синів України. Але для дівчини і лицаря це благословення набрало іншого змісту і примусило молоді серця забитися жвабіше. Щасливі, до сліз зворушені благословенням, вони припали устами до висохлої руки архіпасторя. Тим часом байдак, широкий і місткий, причалив до берега з чотирма добрими веслярами і стерничим на кормі. Отця Мельхіседека перенесли і поклали на кереях у передній частині байдака. Найда хотів був попрощатися з владикою, але щось поміркував і підкликав до себе деякона. «Знаєш, панотче, що мені зараз спало на думку?» «А що, пане Атамане?» – зацікавився деякон. «Слухай, Лишень, щоб дістатися до Жаботина, де наш гетьман призначив місце для загального збору, нам треба буде пробиратися повз Радомишль, Фастів, Білу Церкву, Корсунь, куди прямує і кварцяне військо». Зустріч з ним для нашого загону не дуже бажана, та крім того, тепер і в замку щинився переполох, і певно звідти вислали за нами погоню. Та нам довелося б крутитись між двох огнів. Істинно так, вирік деякон, але кому убо грясте, а ось куди. Переправитися всім на цьому байдаку коніплавом і махнути лівим берегом до самої чегрин брови. Тут і дорога відома, і наші кревні брати нікому нас не викажуть, а проведуть добрими стежками. В чигирин брові переправимося через Дніпро знову на правий берег, та ще, напевно, залучимо когось до свого загону. І гайда, невеликий перегін рукою подати. Круглий ліс, за ним перелізки, степи, матронинські ліси, а там і жаботин. «Амінь», – захоплено виголосив деякон. Господь глаголи твоїми устами, саме лівим берегом, поки ті кварцяні війська збиратимуться в похід, то нашого й сліду не буде, а потім ми їх уже гуртом зустрінемо і розмитаємо. А так і буде, упевнено, потвердив найда. А тепер сідайте».